Sembla que aquest any el gran problema de la majoria dels ciutadans s'ha convertit en el tabac i és que això, que diguin el que has de fer com si fos un ordre, doncs no li agrada a ningú. És cert que s'ha prohibit fumar als bars i restaurants, també és cert que s'ha prohibit fumar als parcs infantils, però convertir el bici del tabac en el primer problema del país, això ja basa a la gota d'oli i les enquestes que fan els diaris doncs van per aquí. El que és preocupant és que l'estat espanyol continuï sent el màxim accionista de tabacaleres, és a dir, que t'estan dient que deixis de fumar, però si fumes, l'estat espanyol s'embutxaca diners també. Coses totalment incongruents. Això sí, els empresaris que tenen bars o restaurants rebran una multa si deixen de fumar, els, si deixen fumar els, seus, els seus establiments. Quan els empresaris han de pagar religiosament els seus impostos a l'estat, deixin fumar o no als seus clients. És això que diem en català de vingueren que de casa ens tragueren Fantàstic, anem a casa dels altres A imposar les nostres lleis I si no les compleixen, multa Els petits empresaris que tenen un bar Al costat de casa nostra Fumin o no, s'han d'empassar la llei La llei del talió, podríem dir Bé, que ja veurem com acaba tot això Que no està gens clar Perquè primer creen zones de fumadors I no fumadors I quan tothom ja ho té clar Llavors es prohibeix a tothom hi ha gent que ha hagut de fer obres per habilitar zones de fumadors o no fumadors. I ara, aquí, no fuma ni deu. D'aquesta manera, cansats, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM. Això és Tot un poble, aquest. Per acompanya en Jordi Garcia. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda,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 Uns titulars que ens ofereix ara mateix Mireia Gutiérrez i que parlen precisament de la presentació de les inversions i les accions en educació a Sant Andreu. Aquest matí, a dos quarts d'onze, a l'escola Bernat Boila, al carrer Mollerussa, número 1, la regidora d'Educació, Montserrat Ballarín, i la regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrú, han presentat als mitjans de comunicació les inversions públiques i les seccions en matèria d'educació que s'estan executant durant aquest mandat als diferents barris de Sant Andreu. En el programa de demà tindreu àmplia informació al respecte. També hem de dir que s'instal·len les primeres càmeres de vigilància a la Trinitat Vella, Quatre mesos després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya n'autoritzés la instal·lació, entra en funcionament la primera de les dues càmeres de videovigilància de la Trinitat Vella. S'ha instal·lat a la via Barcino amb el carrer de la Foradada, amb l'objectiu de controlar la venda de droga i la delinqüència al barri. Es tracta del primer cop d'ull que tot ho veurà, un, una càmera de videovigilància que servirà per tenir informació a temps real del que passa en una, zona, en una de les zones calentes del barri de la Trinitat Vella. I parlem ara del pla de transformació de la presó de la Trinitat que fa un altre pas endavant. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb el teixit veïnal de la Trinitat Vella per definir la modificació del pla general metropolità dels terrenys que actualment ocupa la presó del barri. Aquest canvi de plantejament que es podria aprovar inicialment en el proper ple és, de fet, la plasmació sobre el plànol de l'entesa que ja van arribar totes dues parts l'estiu del 2010, sobre com s'ha de transformar urbanísticament aquest sector. Molt bé. Doncs l'AVE i la línia 9 mantindran la ciutat de cap per vall uns quants anys. Tots els trams del nou metro automàtic que l'extint tripartit d'Esquerra es va poder estrenar abans del 28N de manera tan eficaç com infraestructura Afectes electorals ja estan en servei. Santa Coloma, Badalona i La Sagrera. Són 11 quilòmetres i 11 estacions d'un total de 50 i 52. Amb el 80% dels túnels i els viaductes construïts, la majoria, el Prat i l'Hospitalet, l'excavació se centra ara a la zona alta de la capital. En el cas de l'AVE, els 10 quilòmetres d'obres es divideixen en dues grans zones, els gairebé sis del túnel, Sant Sagrera,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 I ara parlem de la clínica Coroleu, ja que la justícia evita el seu tancament. La Generalitat havia decidit rescindir el contracte de serveis amb el centre geriàtric Coroleu, arran les presumptes irregularitats comeses fa uns mesos pels seus gestors. Però al final un jutge ha decidit que la clínica situada a Sant Andreu continuï oferint els serveis d'hospitalització, cures paliatives i atenció domiciliària. Hem de dir a la clínica Coroleu treballen 49 professionals, hi ha ingressat 74 pacients de llarga estada i avui celebren el que el geriàtric finalment doncs, no tancarà. I també tenim altres informacions, precisament de la notícia amb la qual encapçalaven el programa d'avui, és que l'Ajuntament ha començat la instal·lació de pagadors de cigarretes. Efectivament, l'Ajuntament de Barcelona ha començat la instal·lació de pagadors de cigarretes a les més de 23.000 papereres de la ciutat i preveu repartir gratuïtament 50.000 senders de butxaca. Aquesta actuació es fa segons fons municipals en previsió d'un increment d'aquests residus a la via pública a partir de l'entrada en vigor de la llei antitabac. Ciutat Vella serà el primer districte que dotarà de pagadors de cigarretes a les papereres dels barris del Raval, el Gòtic, la Ribera i la Barceloneta. En total se'n fixaran 1.170 en un operatiu que va començar el dia de cap d'any al barri del Raval i que acabarà el proper 22 de gener. Diàriament es completa la fixació d'una seixantena de pagadors. Doncs ja veurem si el dia 22 de gener, que és la data límit, eh, estan ja totes les opereres amb, amb el seu corresponent eh, Sant doncs doncs Andreu, no? podríem dir. El Sant Andreu visita a la clínica Sant Jordi. Membres de la plantilla del primer equip i de la directiva del club van realitzar la setmana passada una emotiva visita a un hospital de Sant Andreu. Àlex Catxo, Dani Guillem, Dani Martí i Albert Manteca, acompanyats pels directius Albert Trillo, Juan Carlos Campos, Xavi Miralles i Ferran Cunyalons, es van desplaçar fins a la clínica Sant Jordi per estar amb els malalts en dates tan assenyalades com aquestes. Molt bé, i ara parlem del nou punt verd de barri de Sant Andreu Nord, que tot just doncs, acaba de posar en marxa. Des del 15 de desembre, Sant Andreu Nord ja disposa d'un equipament ambiental per lliurar-hi els residus domèstics, que no poden dipositar-se als contenidors dels carrers. És a la plaça de Miquel Casablanca, Sijuanico, amb el carrer de Bertrina. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, un programa en què tindrem la nostra habitual tertúlia, tot i que reduïda a la, a la meitat, i ara, doncs, a donar, després de donar les gràcies a en Xavier Alvarez per ser avui a la part tècnica, ja a Mireia Gutiérrez, que ja l'hem pogut sentir, doncs nosaltres el que som ara mateix és escoltar una mica de música i tornarem tots seguit amb més informació. Fins ara. Un privat, equis pessetes al metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar. A 10 minuts de la capital, per l'autopista només un sou. I a 500 metres els catalans Si truca, ara no s'hi trobarà, la senyoreta Maite el convencerà. Preducelletes, quirolats, papallones i bolets, pastures pastorets, pescadors i pagesets, mira quin Move <laughs> Doncs après aquesta música, nosaltres ara continuem amb el nostre programa d'avui. Ja saps que això és Tot un poble, des del 91.6 de la l'AFM, i el teu programa, doncs, des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella. Ara parlem amb Gauden Sastre, que és veí de Sant André i Voluntari Social. Molt bon dia. Bon dia. I també tenim a la Mireia Gutiérrez, que és la nostra doncs, partenaire no? en aquests <fixi> afers de donar les notícies de cada dia als superïns i els veïnes de Sant Andreu. Doncs el tema amb el qual començàvem avui és el tema del tabac i hem de dir que Salut anuncia madura els accessos de tabac a escoles i instituts. Serà un objectiu prioritari i els més de 800 inspectors que la Conselleria de Salut ha desplegat per vetllar pel correcte desenvolupament de la nova llei del tabac a Catalunya, aplicaran madura davant les portes dels col·legis i dels instituts. I segons Carme Cabezas, que és subdirectora de l'àrea de promoció de la salut, diu que cal evitar, en la mesura que sigui possible, que els joves s'iniciin en l'addicció. Doncs no sé què tenim a dir al, al, al respecte, perquè els instituts és precisament on, on la majoria de gent comença a, a, a fumar. No? Va, jo, en principi, trobo que, que eh, és una mesura que desproporcionada, perquè eh, això va dins de l'educació de, de cada persona. I penso que això és, això és qüestió de, de, de casa de cada, de, a casa. Eh, els pares són els que han de, han de convèncer. No es pot, no es pot eh, obligar. Sí. Perquè això és una cosa que, que tots, o sigui, els que hem, hem estat fumadors eh, hem començat i que realment després o sigui, ha de ser cadascú el que diríem d'alguna manera convence'l que no podem per desgràcia o sigui, que posin més vigilància no resoldrà el problema vol dir que, que encara que, que hi posin 800 inspectors com si hi posin 8.000 seria igual perquè eh, si no ho fan aquí ho faran eh, 20 metres més allà i ja ningú es podrà ficar amb ells. En uh -huh. conseqüència, o sigui, és una, una mesura que trobo que és inútil uh -huh. perquè això és qüestió d'educació uh -huh. i que realment, o sigui, cadascú és molt lliure i des... posteriorment, efectivament, que, que la... És que per mi, totes les lleis aquestes que són, que van a, a regular les conductes morals o de responsabilitat eh, diríem, individual de les persones... Eh, són, diríem, que, que creen moltes vegades més problemes que no pas que, els que resolen. Sí. I a més, o sigui, en, fins a cert punt, són hipòcrites. Uh -huh. Perquè una llei que, que promou un estat que per una banda està dient no fumeu i per l'altra banda està, eh, diríem, comercialitzant productes de, i uh -huh. d'això treu un profit, eh, diríem, important... Trobo que, que és hipòcrita en, es, en aquest sentit perquè, no, o sigui, si vols que no fumi, doncs no, no siguis tu el principal promotor d'aquest sí. producte. Mm. I segon, eh, si t'hi fiques a, a, a, en la conducta individual i una mica eh, de, de cadascú, mm -hmm. aleshores, o sigui, Fica't en problemes que siguin, eh, diríem, o sigui, fica't de, de cop uh -huh. i, i darrerell des d'un principi, perquè ara, per exemple, el pas previ que va haver-hi de l'anterior la, llei, sí. fins ara pues, ha creat altres problemes que penso que, que, que no tenen solució. Uh -huh. Més que la eh, tabacalera és, és participada per l'estat espanyol. Sí, sí. Ser, mm, això està claríssim. Sí i a més que advinguin per exemple a veure en aquest barri hi en uns quants bars que té entrin a casa teva perquè tu pagues uns impostos per tenir quel local que entrin a casa teva i que et diguin el que has de fer i el que no has de fer Uah, sí. jo, no, jo no trobo això gaire. Jo trobo que, que realment no sigui en això clar, quan entres a la, ja et dic les conductes individuals i més o menys que eh, no són objectivament mesurables, o sigui de, fins a, a cert punt hi ha incongruències per exemple, jo penso que no sé, tot i que sigui una barbaritat eh, en, les, en els casaments, eh, tot això que no es pugui eh, que, que tots els invitats hagin de sortir fora a, a fumar-se una cigarreta doncs pues trobo que és, una, que és una, una cosa totalment il·lògica, i que a més, o sigui és una vegada en, en la vida i que realment, o sigui, penso que, que, que una vegada en la vida sí que és una conducta que és incívica con, en respecte a les, a les persones que no fumen perquè, uh -huh. i que, que realment, o sigui, estan després en, en els casaments n'hi ha eh, nens i persones que, que poden eh, tenir eh, perjudicis, però, però en, fins a cert punt, o sigui, Eh, eh, s'ha desenfocat el tema sí. i després que a les, clar, quan tu t'hi fiques en el, ja dic, en, en aquest tema tenim el tema que tenim que, que clar, ja t'hi fiques en la, en, en, la, en la vida i en la propietat privada de cadascú mm. no sé, jo a estic més... ficant o sigui, m'estic fent l'exclusió no, jo... de, de la tertúlia, però bueno el que també m'he fixat sí, és que a veure, els a les discoteques, el, els veïns es queixaven perquè les discoteques feien molt de soroll, però clar, si, fa, si el que fas és treure de la discoteca la gent, la gent que fuma, doncs encara es crea més soroll al carrer i això doncs, els veïns suposo que tampoc no els hi deu haver. Jo suposo que, que això s'acabarà quan n'hi hagi discoteques a l'eina lliure, eh? que aviat el sí. trobarem, eh? que, que agafaran, per exemple, un escampat un, i el rodejarem amb una balla i posaran discoteca catapum i vinga, allà tothom, i que pugui fumar tot Déu i ja està, i, i, i, i cap, cap problema. O l'altre que he acudit que jo penso és que, que a, a les discoteques dintre n'hi hagi una, una pipa gegantina que... I, i un tub per treure el fum i ja està Clar. i la Mireia que tens a dir-nos el respecte perquè hem de dir que la Mireia sí que és fumadora amb qual cosa, alguna altra cosa al respecte ens pot dir no? bueno, jo crec que estan demanant molta madura i no sé què, però jo crec que la llei encara no hi ha coses que la gent no entenem mm. i per exemple que siguin als parcs bueno, depèn on et posis en un parc, podràs o no, però no està ben establert. Jo l'altre dia li vaig preguntar, vaig apropar-me a un agent cívic, uh -huh. i perquè estava passant en un parc, i li vaig dir, dic, perdona, dic tinc un dubte sobre la llei i tal, sí. i em va dir que, que aquí m'havia dit que no es podia fumar als parcs. Dic, bueno, jo tinc entès que no es va fumar als parcs. No es pot... Està expressament. No. És que, a veure, està... allà, allà on hi hagi nàries infantils no es pot fumar, o sigui que a la plaça aquesta que tenim aquí davant, a la plaça de la Trinitat, en principi, com que hi ha una àrea infantil, doncs no podem fumar en tot en tot el carrer, o sigui, en, to, en, to, en tota, la, tota la plaça, tot el carrer carret de la Trinitat, és... no, no podem fumar. Llavors, veure, llavors, si... No són 50 metres. De, no. la, de distància mm -hmm. o sigui, el carrer eh, tu la de la Trinitat té més de 50 metres eh? bueno, però diguem a la, a, la part, a la part davant de la plaça no, no per defensar la com, que, com tertuliana eh, a, la, a, la par, a la part davant de la plaça això ha, ah, sí, sí, llavors clar segur, segur. que és el que passa, que davant de la plaça hi ha un un, un bar sí. i allà tenen un centre fora per la gent que vol deixar el, la cigarreta però clar, és que en aquella zona en concret no es pot fumar perquè hi ha una plaça davant no vol cosa... però vol dir eh, jo no sé si la llei especifica quan n'hi hagi nens per exemple, ara que, que els nens estan al cole mm. jo penso que igual sí que es pot fumar no ho sé, o no jo és que no aquestes coses o sigui, penso que tot això és que eh, són aspectes que ja dic que això va amb l'educació i clar, tot això crea com una mena de, de de, de situacions ridícules eh, que, que, a, que a la vegada dius bueno, fins a on arribem? Arribem fins aquí? No. I per què 50 metres i, i 51 i un centímetre ja, ja es pot fumar? Mm. Digue'm. Per què? Per quina raó? Són, so, jo torno a dir, mm. crec que, que en comptes d'això s'havia de gastar més diners en, en promoure, per exemple, una educació correcta tot això, que es, que el desplegament que s'està fent d'això, promoure un, un, un, una educació correcta eh? i que la gent s'autoconvenci eh? de que realment no es deu fumar ni en un parc ni en, en, una, en, en una discoteca quan n'hi ha moltíssima gent que, que pot ser que algú el, el vagi molt malament però que, o sigui jo continuo pensant que quan t'hi fiques en, en, en, en aquests merders eh, surts eh, escaldofat o, sigui, o, o no es pot complir a, eh, fil per randa tot el que, que, que no. diu la llei i que, que moltes vegades el compliment de la llei pues, crea unes, uns perjudicis i que a la vegada pues, doncs, eh, fa que, que molta gent pues, allà s'ha si de si, s'hagi rescat la butxaca per, per fer unes instal·lacions i ara resulta que no no serveixen de res és jo... que Això de que eh, doncs l'any passat hi havia zones de fumadors i, no, sí, sí. i de no fumadors i ara amb, amb els diners que es van gastar la gent que tenia bar o restaurant per, per, per, sí. per habilitar aquestes dues zones i ara de cop i volta desapareix sí. això i, i diuen que és la, la, més restri... la llei més restrictiva de tota Europa penso que també no en això penso que està igual que en altres països eh? a Irlanda penso que a Suïssa també mm -hmm. bueno, en això no ens fiquem jo penso que, que aquestes lleis eh, havien de tenir eh, això, que no havien d'assistir i mm -hmm. que eh, totes, tots aquests esforços havien d'anar a eh, afavorir que, que el, el comportament de les persones no sigui aquest mm -hmm. sigui que no siguin cívics que vol dir, això, que, que si jo, per exemple, estic aquí entre quatre, eh, quatre contartulis i dic, mira, que em vull fumar en puro, oi tant? No sé. No, eh? ah, sí. no, no sé. Que, que demanar permís almenys. O, o ser conscient del que, del que estàs fent. Uh -huh. sí, sí. I Mireia, que ens dius al respecte, Bueno, que si volen que deixem de fumar, que posin més escoles i sortim tots guanyant. Clar. Més escoles sí. i hospitals. Bon. <ríe> doncs anem a parlar d'un altre tema, vinga, va. Uh, la crisi supera la inseguretat com a primer problema de la ciutat. És a dir, la crisi, l'atur, les condicions de treball s'han instal·lat amb força els últims mesos al primer lloc dels problemes més greus dels barcelonins. I tothom parla de les dificultats per tirar endavant i molts pateixen la mala situació econòmica en pròpia pell, però el baròmetre semestral que fa l'Ajuntament doncs va posar xifres al tema a partir d'opinions dels mateixos ciutadans. I segons aquest baròmetre, el 28,3% dels 800 encastats per telèfon, la primera quinzena de desembre, dies després de les eleccions que han tornat a portar a la Generalitat, consideren que la l'atur és el primer problema que pateix la, la capital, la, la ciutat són ni més ni menys que 7 punts més que en els soldats del juny i 11 respecte al desembre de 2009. I de forta pujada doncs, ha situat en segona posició la inseguretat, una qüestió doncs, socialment i políticament molt sensible que liderava ja fins, a, fins ara la classificació i que ara baixa doncs, de 19 al 17,4%. Doncs la crisi supera la inseguretat com a primer problema de la ciutat. I jo penso que... La, que perquè precisament o sigui, les enquestes reflecteixen tot el problema però, però que eh, això no és cap novetat. o sigui Nosaltres o sigui, penso que, que al voltant nostre eh, veiem el, el problema que està creant aquesta crisi, que, que és el que diem, és una crisi que no, que no hem creat cap de nosaltres que els que l'han creada se surten de, de Rosetes i, i, i és més, o sigui, precisament els estats estan eh, afavorint a tots els bancs i tots els capitals aquests eh, i tots els diners és per rescatar els bancs i, i tota, tota aquesta estructura macroeconòmica i resulta que eh, estan creant una, una pobresa social i eh, que això no té i, i que sembla que no, que no hi ha visos de que això es pugui resoldre i penso que al pas que hi anem eh, això de la, de la preocupació serà gairebé en gaire, eh, la llei de, de la subsistència eh, uh -huh. perquè hi anem eh, em, em, em, em, diríem abocats totalment a, a, una, a una precarietat eh, salarial i cada vegada més i eh, a més, després, ara ja, de, de, eh, ja ens, ens estan treient del cap l'estat del benestar, que no, això no és sostenible, eh? que les pensions no poden, no poden... O sigui, que no es podran pagar les pensions, però, clar, però és que després, per altra banda, di, eh, veus que les receptes que donen són eh, totalment al·lucinants. Per, per una banda, eh, reduir impostos, s'han reduït impostos eh, eh, quan, quan estaven ja immersos en la crisi. Per què què és això? O sí sigui, que a veure, en quic cap, cap, eh? la redundància, eh, sí, sí. Que eh, quan més necessitem de cales, arrodueixen els impostos i han de, han de i han de tenir els mateixos serveis, però és impossible. Sí, més degut a la crisi i a la, gran, eh, la bombolla immobiliària ha petat i això provoca que, que es recaptin pues, penso que un, un 50% d'impostos menys i es rebaixen els impostos és que és, és totalment de bojos bueno, o almenys per, per la gent que estem mirant-lo des d'aquí és, és totalment il·lògic sí. Eh? penso i que eh, i això que l'opinió ara dels, dels ciutadans sigui aquesta és que no m'estranya no, no sé com no ha pujat a un 50% de la gent que, que digui que és la principal preocupació perquè jo que és, soc eh, jubilat i tinc la meva pensió i penso que vaja, que, que cada mes cobro puntualment eh? penso que i, i em preocupa no per mi sinó per les meves filles i per, per tot el que, que, que penso que tota la, tota la tota aquesta gent jove i no tan jove eh? es veurà però, però abocada a que, que no tindrà ni pensió perquè ara sí, pugen l'edat de la jubilació sí. a més pugen els anys de cotització una persona no sé, com ara jo estic pensant eh? 30 anys eh? estan a l'atur no paga, no paga la seguretat social uh -huh. aleshores, o sigui no, no, no cotisa uh -huh. per la seva pensió uh -huh. si després troba una feina però que, que puntualment són igual de mitja jornada uh -huh. quatre dies uh -huh. i així, com pot arribar a, que, a, a una cotització de... El, de els 15 últims anys que molts... molts jo conec a, a gent que està parada i que té 50, 50 anys. Els 15 últims anys ja no pot estar en actiu. Eh? Jo també conec. I, i, I és així. I això per mi és, és una preocupació que per mi és fonamental perquè penso que, que nosaltres som responsables de deixar una herència eh? a, la, a la gent que vingui del posterior com o ens ho han deixat els nostres pares i a mi el meu pare pensava sempre que deia que, que tu, fill meu no, no tinguis que passar per on jo he passat no. sí, sí. i resulta que nosaltres estem deixant als nostres fills una herència molt pitjor de la que nosaltres em van rebre i això per mi és una preocupació però molt grossa doncs Mireia, què tenim... Mireia. Bueno, jo he pensat en això de l'augment d'edat de la jubilació, que mm. potser amb 67 anys potser un banquer, un administratiu, ja. sí que pot realitzar aquestes feines, però un home que treballa a l'obra i que porta tota la vida treballant a l'obra no ho pot fer això, mm. perquè ens explicava una, una dona que conec que el seu pare treballava a l'obra i va haver de deixar els dos últims anys sense cotitzar perquè va caure cinc cops en un any. Plan. tampoc és plan de jugar-s'hi la vida sí, sí. No, hi, ha mas, hi ha més coses jo penso que, que això està, està eh, és eh, com diria jo és una, una cosa absurda perquè resulta que per exemple jo jo vaig jubilar sis, als 60 anys mm. per jubilar mm -hmm. teòricament bueno, eh, de fet què passa? que per això he deixat de, de ser productiu no senyor jo he continuat amb un voluntariat això què vol dir? que estic produint aquest servei i que a més a més no, eh, o sigui, el que jo encaixo és de que això no es reconegui que no tingui una, un reconeixement no per mi, mm. sinó perquè la societat sàpiga que a més del que hi ha remunerat el treball remunerat, està el treball eh, voluntari no remunerat i que això té una producció i que precisament o sigui, jo estic jubilat però continuo produint una cosa que a més per mi com que ja tinc la, la, la, la, diríem, econòmicament ja eh, ja tinc satisfacció de totes les meves necessitats pues jo em dedico a una cosa que redunda també en benefici de la societat i penso per què no establir una mena de, de, de dir-ne bueno, mira, eh, jo en jubilo als, als 65 o als 63, però resulta que, com que els meus fills eh, han de portar el net a l'escola i, i havien de contractar un, un, un cangur eh, per fer aquestes coses i, a més, puc fer tal cosa de, de voluntariat. Eh, que això complementa, diríem, el que jo, amb, amb aquesta aportació a la societat, eh, encara que no se'n retribueixi, que pugui, o sigui, que, que tot això que s'estalvia a la societat d'un assistente personal a una persona, d'un cangur que, que ha de pagar, en aquest cas, un, una, una persona privada, però que, que en principi són serveis que, que es poden eh, socialitzar i, i que el pagui l'Estat, pues, que tot això col·labora fins a cert punt a que l'economia funcioni millor i que tot això que es contabilitzi i diguin, escolta'm, sí senyor vostè es jubilarà però bueno no per estar-se rascant la panxa tot el punt eh, tot el dia sinó que vostè pot exercir una certa una certa activitat i a vostè oferim aquesta aquest tipus d'activitat, quina li agrada? Punto. I està. Jo penso que, que a veure, que d'alguna manera, eh, implicar que la, que la vida de les persones, jo penso que allò de, de, de tenir una activitat, penso que la, la, la gent que no està discapacitats ho hem de tenir durant tota la vida. I que no només... O sigui, i, I per mi és això el que el que... El que havien de, de, de comptabilitzar i mirar i, i estudiar bé uh -huh. i a més o sigui, i jo torno a dir perquè eh, els impostos directes com són l'IRPF havien ten, de tenir una plasmació directa en, en els impostos als capitals i tot això s'acabaria uh -huh. perquè escolta'm és, in, és, és impensable que aquí a Espanya eh, tenim els impostos el 90% sigui l'IRPF diguem qui té més calés el que té la fàbrica, l'amo de la fàbrica o el, que, el, que, el treballador doncs sembla que no aquí, aquí s'han invertit les, la, els termes sí. mm -hmm. eh? i sí, torno sí. a dir o sigui, jo, jo que a mi ningú em treu d'aquesta manera de, de pensar mm -hmm. eh? que, que realment és l'últim que s'havia de tocar és l'últim que s'havia de tocar, i és més. O sigui, jo penso que eh, fins a cert punt, i ho dic des del punt de vista d'una persona que ha estat treballant fins als 60, jo era professor d'educació de, física els últims 10 anys de la meva carrera, perquè resulta que, com que la meva especialitat en el, en el col·legi, que, bueno, total, que, que vaig haver de, de, de, de fer-me especialista d'aquesta matèria i, i durant els deu últims anys mm -hmm. eh, he estat això. Però què vol dir? Que jo no estava capacitat per, oh, clar, potser ja no, per, per continuar eh, des de 60 al 65 fent les activitats, però si no, que clar, que sí que es pot eh, dirigir una activitat física, però que millor que la dirigeixi una persona que, que tingui clar. poder, sí. més, més capacitats. Mm -hmm. Val, fins aquí, correcte. Però, què vol dir? Que, que a partir de que jo m'he jubilat, ja per això no... No, no. Jo clar. continuo a ser sí. Eh? I continuo, o sigui, fent les noves aportacions a la societat. I això sí. és el que penso que, que inclús ompla la vida de, de, de les persones. Perquè penso que estàs arrascant-se la panxa allà a casa seva, però no sé si era molt... Eh, jo penso que, que per mi no és no em no, no complau. I Mireia, tu et faries voluntària social en, en algun moment de la teva vida o com ho veus? Home, potser sí. De moment n'estic buscant feina. Ah, I clar, faig de voluntària. És que és que el, que té el gran problema del jo, dels joves, que, és que no, sí, no, no, no, si no és hi ha que el feina. El tema és, és aquest. I a més, o sigui, eh, el tema està, a més, en que... Eh, tota l'economia es sustenta en principi en, en una credibilitat i aquesta credibilitat s'està eh, bombardejant per tot arreu eh, els polítics que per exemple diuen estan a la posició resulta que bombardeixen la credibilitat de l'economia espanyola eh, i a més es, es diuen que, que som eh, salvadors eh, de la pàtria doncs pues no senyor, és que això crea què passa que les agències aquestes de calificació de de de, del deute públic eh, diguin ah, pues a Espanya sembla que no, les coses no van perquè si ni, ni ells mateixos creuen que van bé pues donc nosaltres eh, apujem perquè eh, aquest, aquest deute sigui eh, penalitzat amb més, amb més interès.. Mm. Escoltem, com és possible que, i, i això o sigui? ho diuen en el Parlament i ho diuen a tot, a tot arreu I, i què és? i, i és que a sí o sigui, per mi és que és cap que hi ha perquè el, el, resulta que el banc central europeu uh -huh. jo, és, sempre dic això presta els diners, a qui es presta? als bancs a quin interès? Uh -huh. a l'1,75 1,50 l'IVOR com si dic sí. Bueno. Sí. Doncs, i els bancs què fan? Jo tinc aquí, ui, tants diners que m'ha prestat el Banc eh, Central Europa. i dic, bueno, on, on els destino jo? Escolta'm, si els destino a aquest senyor que una hipoteca que resulta que ara no, no podrà pagar-la, malament. Uh -huh. Jo ja no dono hipoteques. Què? Déu-te de l'Estat, vinga, que pugi l'interès i jo rebrem els diners. Uh -huh. És que és impensable. O sigui, el... el la Comunitat Econòmica Europea presta els diners als bancs sí. Sí. i aquests bancs eh, presten els diners i bueno, ho inverteixen en el dubte per què? perquè així ja resol el seu problema sí. i el tema està o sigui, aquí que, que realment s'està creant un bucle en el qual eh, l'economia real queda totalment desfasada i no es pot crear en ple, eh, eh, llocs de treball no es pot eh, produir precisament per això en comptes d'això, si, si per exemple els estats fossin banca i hi hagués una banca estatal diríem, vamos a ver, vostè vostè és un empresari, aquest, ah mira que, és que jo fins ara tenia un descompte bancari i de, de 18.000 euros molt bé doncs miri, a partir d'ara vostè continuarà gaudint d'aquest eh, descompte bancari però en el moment que vostè no pugui tornar aquests diners tot el eh, avaluarem la seva empresa i direm, miri, aquests 18.000 eh, euros que jo l'he prestat representen un 10% de, de la seva empresa. Doncs aquest 10% eh, és ara de l'Estat i vostè haurà de rendir comptes o sigui, dels beneficis, el 10% haurà d'anar directament a l'Estat. O sigui, eh, diríem que eh, en comptes de privatitzar és... Eh, socialitzar sí. eh? que és el que s'hauria de fer que és el que s'hauria de fer i aleshores entre tots resoldrien els problemes mm. perquè jo conec empreses que han tancat exclusivament per aquest aspecte que tenien eh, de eh, comandes fetes i que no les poden servir mm -hmm. per culpa de que eh, clar que els proveïdors eh, a ells eh, li, li, li donen els, els, els materials gairebé a, a 30 dies però mm -hmm. Eh, els clients es el paguen a 90, ja tenim 60 dies en els quals ells no, te, no veuen calés. I clar, fins ara, com que tot això era una bola, eh, fins que no, aquesta bola no es digui, bueno, eh, 30 dies, eh, tothom paga els 30 dies i punto, doncs pues ja està. Però com que no, això no és, doncs tot això ha creat una, un, un problema gros, però molt gros, i que moltes empreses se pues, n'han anat a l'aigua precisament per això. Doncs, segons la tercera tinent d'alcalde i portaveu municipal, l'assumpte escarp, diu que els ciutadans han passat de tenir la persecució pues, que existeix una crisi econòmica a interioritzar que aquesta situació els afecta de manera directa. Clar, és que ja, ja ja està ben evident. Jo, a mi, directament, a, a Gaudencio Sastre, no, però a a les meves filles sí, mm. I, a, i a tota la gent que, que em, em volta. Però pues dius, mm -hmm. home, és que, que, és que la percepció, encara que tinguis una, una feina i tingues una feina estable, tu veus que, que l'herència que va venir i tot el que va venir i totes les disposicions legals, eh, van retallant. Mm -hmm. eh, I que tot això, doncs, és la preocupació que tenim. Mm -hmm. I que tot és per culpa que diuen de la crisi. Però que la crisi, per mi, es resoldria simplement posant un 1% de totes, les, de totes les operacions que es fan a la, a la borsa. Eh? Si tot això resol en un 1%, eh? però que ho fessin totes les borses al reu del món. Eh? Uh -huh. Perquè, clar, si aquí es, eh, es fa l'1%, doncs jo ben vaig a Andorra, eh? que és el que fa molta gent, eh? que allí no, no, no hem de pagar un 1% coses d'aquestes, eh? coses que són absurdes perquè hi hauria solucions eh? però moltíssimes solucions eh? ja jo he dit almenys dues sí. incrementar els impostos al, als capitals uh -huh. segona, només en, en, el, en, la, en el tema de la borsa eh? 1% de totes les operacions pensa que hi ha ordinadors que estan ficats donant ordres eh? automàticament i Eh, i que d'això treuen beneficis milionaris eh connectats directament tot, a les 24 hores del dia i que com la borsa ara ja és eh, totalment doncs, establir un 1% i punt i aleshores o sigui que, que tot a veure, que tot el moviment aquest eh, de, la bolsa, de la borsa és, és exclusivament és, és especulació però bueno ja ha aquesta especulació i que tota aquesta especulació, doncs, pues, donem-li's. Vaja. Bé, doncs Mireia, si tens alguna cosa a més a afegir. Bueno, jo volia dir que jo crec que estan posant mesures per intentar restablir un sistema que ja s'ha vist durant la història que teòricament està bé però a la pràctica no es pot dur. Primer amb el crac del 29 i després va començar amb el 2008 la caiguda de Lehman Brothers per mostrar tot el que passava i estan intentant tornar a un sistema que ja ha sí. fallat dos cops mundialment. Sí. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs fins aquí la nostra tertúlia, ho deixem aquí, la setmana que ve ens retrobem a la mateixa hora i moltíssimes gràcies a Gaudens Astre i a Miria, Mireia, Mireia Gutiérrez per haver participat avui en el nostre programa i ens trobem la setmana que ve. Ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb l'agenda d'activitats per al dia d'avui. Fins ara. Mm. Entre tu i jo.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 a Sant Andreu. I tenim uns punts de recollida, oi que sí, Mireia? Sí, que són... Comencen a la plaça del taxi. Després passa a la plaça d'Orfila. A Gran de Sant Andreu amb Rubén Darío. A Gran de Sant Andreu amb la plaça del Comerç. A la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Al carrer Portugal amb Pegàs. Al carrer Rovira i Virgili amb Gran de Sant Andreu. A Cas i Esgarcilaso i Maragall. Als jardins de Can Fabra. Als jardins de la casa Bloc Valentí Iglesias i Ximenis. A l'Avinguda Meridiana amb Garcilaso, a la Vora Mar. I a la plaça del Ferran Reyes hi ha dos punts, hem de dir. També a la plaça del General Moragués. Al carrer Lima amb Sars i el passeig de Guayaquil. A la plaça de les Palmeres. A la mateixa plaça de la Trinitat. Al que Sant Adrià amb Llinàs. A la plaça del Congrés Eucarístic. A la plaça del Doctor Modrego. A la plaça de Ramon Riera i al centre comercial La Maquinista. Molt bé, doncs aquests són els punts on podeu deixar el vostre arbre de Nadal per tal que sigui i que pugui ser reciclat. Molt bé, doncs ara parlem de la Biblioteca la Sagrera Marina Clotet i hem de dir que organitza dintre del que és el liberar el taller de feltre amb el nom de Caputxeta Vermella i el Llop la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet organitza dintre del liberat, com ha dit el Jordi, la primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu, un taller de feltre on podeu aprendre a fer aquestes figures. Ara només et queda escollir quina t'agradaria fer. Us ho hem recordat tots aquests dies, però és avui a les 6 de la tarda a la sala infantil. És per a nens i nenes d'entre 5 i 10 anys, per grups de 6 nens i nenes acompanyats d'un adult i cal inscripció prèvia a la sala infantil. I parlem ara de la companyia Tomàs Nundens de Sant Andreu i d'altres que creen un circuit conjunt. Tomàs Nundens, instal·lada al Sant Andreu Teatre de Barcelona, Cobosmica de Palamós, Trànsit de Mataró i Bebeto Sidra a l'Atlàntida de Vic han creat un circuit conjunt. Impuls D. El programa comença aquest divendres alçat.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 un taller per divertir-se tot aprenent danses i jocs tradicionals. És adreçat per una mainada de partir de 4 anys. Els preus encara estan per confirmar i cal inscripció prèvia. I si ens n'anem en cap a la Sagrera, a la nau Ivanov, allà es fa la representació d'una obra que porta per títol Molt soroll per no res, amb la companyia Les Antonietes. Concretament a l'Espai Abaco de la Nau Ivanov, que es troba al Passatge i número 9, us oferirà aquests dies, del 13 al 16 de gener, la representació de l'obra de teatre Molt soroll per no res, a càrrec de la companyia Les Antonietes. Demà, divendres i dissabte, a un quart de 10 i diumenge a un quart de 8. L'entrada general és de 12 euros i pels amics de la Nau Ivanov és de 10. Doncs tenim més coses, anem cap a Can Fabre. allà realitza lletra petita, sac de rondalles, el conta el naixement de les muntanyes. El centre cultural Can Fabra del carrer Segre, número 24, us oferirà demà dijous a un quart de set de la tarda i dins el cicle, xicle. lletra petita, sac de rondalles, conta el naixement de les muntanyes, a càrrec de Carles Alcoll. Per a una mainada a partir de 4 anys, l'entrada és gratuïta. I anem ara, novament, cap a la Nau Ivanov i trobem l'espectacle Tap Jam. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Hondures, número 28, us oferirà demà dijous a les 10 de la nit l'espectacle Tap Jam. L'entrada general és de 6 euros i pels amics de la Nau Ivanov, 4 euros. I si anem cap a la biblioteca Ina Gilés i Escanfabra, trobarem una exposició que porta per nom Elícia Fernández el còmic a la biblioteca.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 amb protagonistes sovint infantils, és especialment rellevant en les seves imatges el reiterat contrast entre llums i ombres, utilitzant com a metàfora una dimensió psicològica. Mostres del seu treball han estat publicades en el llibre col·lectiu Zona Joso, Univers d'Autors, publicat el 2010, i es poden veure a www.http.com.au-mybag.deviantart.com fins al 16 de gener de 2011 a l'àrea de còmic, de la planta 1 de la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra. I tornant cap a la Sagrera, ja allà ja podeu gaudir d'una exposició que es diu Saps què faràs al centre Garcilaso. El centre Garcilaso al carrer Joan de Garay, número 117 us ofereix de dilluns a dissabte i fins al 21 de gener l'exposició Saps què faràs?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 D'acord, doncs, moltíssimes gràcies, Mireia Gutiòrez, per haver assistit avui al nostre programa. A tu també. I també dir-vos que hem de donar gràcies a en Xavi Alvarez per la seva participació en el programa. Gràcies, Xavi. Doncs això, que si voleu ens retrobem demà, ho, ho deixem aquí, que passeu una molt bona tarda. Formació. És la una. El fiscal general de l'Estat descarta que Batasuna pugui participar a les eleccions municipals del mes de maig. Candido Conde Pompido assegura que, malgrat l'alto al d'ETA, no ha canviat res sobre la il·legalització de l'esquerra verzale. Precisament el ministre de la Presidència, Ramon Jauregui, creu que a l'Esquerra Verzale no es podrà presentar a aquestes eleccions, ho ha dit a Catalunya Ràdio, ha dit que els aversalers no compleixen les condicions necessàries ni tampoc hi ha prou temps.